Cărarea troinită, zâna cerului coboară. Peste lumea înțepenită, vino sănioară. Reni trag din greu la dânsa, că e înzăpezită. Moșul îmi e strânsa vrajă aurită. Vino, nu știi cum te așteaptă la geamuri copii, Către noi tuți îți în noapte bidiviii. Și de-o fi să lași povestea serii de magie, Mulțumesc, cuțmoși Crăciune, eți voi fi, solie. Voi aduce în ceasul tainic darul meu de cântec Și mireasma dintr-un ceainic ce-a fiert un descântec. Adunați la gura sobei, în bătrână vatră, Ascultăm blândețea bunei, slove scrise în piatră. Uite, și așa trecem Crăciunul, noaptea e cea mai lungă, dăruindu-ne ajunul pentru un an, ca să ne ajungă.